To, co jsme vysvětlili před obědem, to jsou instrukce, které můžete nalistovat ve Vysudy Maga, hm? což je nejdůležitější zdroj informací o meditativní tradici, v té tradice. Tradici to nenajdete hm? v jiných spisech, hm? e, jenom ve vysudy maga. To neznamená to, znamená to tedy, že těch 12 objektů, to je jenom pomůcka meditaci, aby meditace meta byla jasná. Ale neznamená to, že jedině touto pomůckou se člověk dostane do samády meditace meta. Ty instrukce rozbíjení hranic jsou společné. Najdete ve všech spisech, ať už tradici severního buddhismu nebo výžního buddhismu, těch 12 objektů, kterých jsem objasnil a jejich vysvětlení najdete ve Vysudhy Důležité je živá tradice. A živá tradice meditace na Meta a těto to. V severní tradici, najdete to v Yoga Čarabů, nebo v jižní tradici Vysudimaga, je, že meditující začíná s těmi čtyřmi předsevzetími v lokalitě, v které se nachází. To znamená v této naší malé společnosti. Sedí nás tady asi 14 nebo 15 nebo kolik. Ještě je tady Šimko, to je tady možná je druhým domněním žijící v této lokalitě. Čtyři prání. Vizualizace. Co to znamená? Hranice. Vědomí samotné nemá žádný hranic. My si určujeme hranice tak první se začíná s tou lokalitou, která je nám nejblíž a kterou známe. Takže prostor, meta, si sami hm? ohraničíme tou lokalitou, kde žijeme. Vždy začínat s tím nejbližším, a rozšihovat na to nejzdálenější Stejný princip praxe meta. Člověk by měl první eh, se naučit používat sílu meta. Hm? Meta je síla. Hm? V teravadové tradice meta je jedna z deseti dokonalostí, které jsou předpokladem stavu budhovství. Jedině, když tyto dokonalosti jsou doveny do perfekcí, může se člověk stát budhou a opustit běžné lidství, transcendovat stav bytí. Jestliže chcete se věnovat studiu buddhismu, které jsou o minulých životech Buddy, co je zbírka Džátak, hm? minulých životů Buddy, tam najdete mnoho mnoho příběhu, jak Buddha praktikoval meta v minulých životech. Hm? Nejslavnější eh, příběh, který je v tradici Tervánovi považován jako Paramata Meta, což je ta nejvyšší Meta, je příběh sama Sáma Ďataka. Máte vyobrazený v mnoha v buddhistickém umění. Já ho teď nebudu vyprávět, protože je čas na meditaci, ale <laughs> třeba někdy. Ne. Důležité je, že pochopit, že meta hm, jako dokonalost meta je stav, který je e, neoddělitelnou součástí e, budovství. Hm. Buda, jak už jsem řekl, jeho meta je meta bez objektu. Ať před ním se nachází bytosti, nebo se nenachází bytosti, jeho e, vědomí stále prodlévá ve stavu přátelství vůči všem bytostem. Není výjimky. Právě proto může dělat budhovské činy, spasit nekonečné množství bytostí jeho přátelství vůči bytostem, které vede k velkému soucitu. přátelství vede Velké přátelství vede k velkému soucitu. A velký soucit je základ nebo kořen praxe Vodisatu, praxe Buddhosti. Bez tohoto kořene praxe Vodisatu nebo praxe těch po podle nejvyšším probuzení nemá základu. Právě tato praxe velkého soucitu je založena na eh, dokonalosti ve velkém přátelství vůči všem bytostem. A jak se takové přátelství vyvíjí? Jak jsme se eh, v, v žijící tradici hm? meditační praxe člověk začíná se, s lokalitou, ve které žije. Hm? A přeje si, aby bytosti v lokalitě, v které žije, byly prostí neprátelství, nenávisti nebo zloby, překážek a byli šťastní. Určí si sám hranice té lokality. Hm? Moudrost za tím je velká moudrost. Hm? E, mysl nemá hranic. hranice. Hranice mysli si sami určujeme. E, v tehavádovské tradici my vždycky recitujeme jisté, to vás nebudu učit, to byste, než byste si to zapamatovali, vyber konec kurzu. <laughs> První bytosti v této lokalitě, ty, kteří podporují tuto lokalitu, Toto lokalita je kláštery, kde si se jedná o mnichy, ty Arakša, Devata, ty, ty, co jsou chranitelé, bohové, které chrání tuto lokalitu. Každá lokalita má svoje bohy, které je chrání. Začíná se od vlastní rodiny. Otec, prie, člověk praje tyto čtyři prání vůči vlastní rodině. Otec, matka, jestli má sourozenci, děti a tak dále. Tak se praktikuje v Burmě, hmm. na Šrilance, v Tajsku. Stejné vysvětlení najdete tež v severní tradici. Pak rozšíření z této malé lokality, anebo z těch osob, s kterými se člověk nejvíc týká v denním životě, v případě mnicha, to je sanga, v které žije, rozšíří z jeho lokality z kláštera nebo z obydlí, ve kterém se nachází, rozšíří na e, Větší lokalitu, dejme tomu okres, hm? tady žijeme v okrese Jablonec, <laughs> tak si vymezíte si ve vědový okres Jablonec, hm? přibližně hranice okresu Jablonce. Hm? Pak e, e, severočeský kraj, dejme tomu, hm? pak e, Česká republika, pak Evropa, pak tento malý svět, nepatrný svět, Dle buddhismu náš svět je jako eh, zrn, jedno písku v nesčetných píscích řeky Gangi. Hm? Jelikož náš svět je tak zanedbatelně malý, eh, co můžeme říct o nás samých. <laughs> No a pak, když se člověk vyhraničil hranice našeho malého světa, pak eh, deset směrů. Hm? Nekonečné světy v desetích směrech. Podle tradice Meditační tradice v Indii. Hm? Slunce vychází na východě, proto člověk, člověk nemusí hledat východ. Naše slunce je naše vědomí. Hm? Čili kde je naše vědomí? Před náma. Hm? Naše vědomí je přímo před náma. Čili před náma, když se sedneme do meditaci, před náma. Je slunce našeho vědomí, a to je právě východ. Slunce naší moudrosti může jedině vyvstat v našem vědomí. Východ slunce je v nás samých. <laughs> Čili nejkrivě před námi je východ. Čili 12 objektů, když meditujete podle Vysudymagie, 12 objektů na východě. Každý objekt 4 prání. Ovšem, eh, tentokrát málo času, můžete to eh, prostě jenom ten pocit uvědomovat. Hm? Můžete to zkusit, prvních těch 12 objektů. Každý objekt čtyři prání. Ale jestliže, jestliže není čas, můžete si doma potom pomalu, pomalu to vztrebávat. Zatím jenom si uvědomit, že to je tradice. A prostě si uvědomit nekonečné světy na, na východě. Přijete bytostem těchto nekonečných světech. Tyto čtyři prání. samády ve stejném stavu mysli, který jste použili vůči sobě, vůči osobám, které jsou sympatický, nesympatický, eh, jelikož jste kultivovali tento eh, sjedmocený stav meta, neměl by to být problém, ale potřebuje to více. Stav mysli, i když směry se mění, bytosti se mění, Stav myslí se nemění. Proč se stav myslí nemění? Protože pocit se nemění. Čili tento pocit meta by měl natolik naplnit mysl, že se stav myslí nemění, přestože mění objekty, směry a tak dále. Jak si můžu představit nekonečné množství. Nemůžeš si představit. Když se představíš sám sebe jako zlatou pyramidu, budeš vidět nekonečný zlatý pyramidy. Když se představíš sebe jako eh, eh, eh, něco všechny bytosti se stávou takový. Je to absolutně abstraktní. Právě proto, že tato meditace speciální meditace, že objekt, všechny bytosti jako objekt, co to je? Zkušenost. A právě tato praxe má zprostředkovat tuto zkušenost. Ale jedině když objektem prátelství se stanou všechny bytosti, člověk udrží čistotu přátelství. Jestliže objektem přátelství je něco ohraničeného, hm? co je oproti něčemu druhému, tak, tak takovéto přátelství může najít znečištění. Ovšem, jestliže objekt přátelství se stane nekonečný, nemůže mít eh nemůže najít znečištění. Proto je to pomůcka, jak držet přátelství ze stavu čistot. Jestliže nás... E, e, Jestliže najdeme schopnost vidět e, v jedné bytosti všechny bytosti, hm? a ve všech bytostech jednu bytost, e, to je pomůcka k udržení čistého stavu vědomí. Jestliže eh, rozdělujeme bytosti, hm, tím eh, automaticky, pokud nejsme dosáhli probuzení, tím automaticky hm, eh, se vpadáme do komplexu eh, Chtění a nechtění, hmm. lásky a nenávisti, a tím pádem e, omezení a pošpinění pocitu. Je to jasné? Intraktuálně, hmm. ale prakticky vlastně vůbec nevím, co, co mám dělat. Dělat přesně je to, co jsem popsal na jednu otázku, nevím, jestli s tím bude to souviset. Když by člověk v rámci těch tří kroků chtěl přijít od té vnitřní afirmace přes, přes ten pocit, tak mi se často stává, že bych ten pocit jednacholku jakoby čistý, tak se do něho vnísí nějaký fyzický věn. To znamená, že v tom momentě by se měl zase člověk vracet ty afirmace nebo ten věn přestat vnímat, nebo ho zapojit třeba do toho pocitu, do toho přátky. Jestli stav diány je stav, kdy žádný věm nemůže rušit věm meditačního objektu. Do toho stavu se musíš dostat. A do té by mám bohužel teda neustále se opakující tu afirmaci vnitřní? Tu afirmaci vnitřní. Ta afirmace vnitřní se nestane afirmací, ale se stane přímou zkušeností, se stane eh, kontemplací. Vlastně metakontemplace. Hm? Kontemplace znamená přímé vidění hm? objektu, který si vybral. Že si si vybral meta, tak splineš z meta. Je v, jestliže člověk dosáhne úspěchu v meta, co to znamená? Je. Že kdykoliv si vzpomene na ten pocit, je jedno, jestli objekt je vevnitř nebo venku, nebo jestli je to zvíře, nebo jestli je to člověk. Ten pocit totality, hm? vědomí jako prátelství, okamžitě nastane. Čili pak už si nemusíš vzpomínat na nějakou osobu, ale vzpomeneš si na meta a okamžitě ji máš. Rozumíš? protože no. to vzniká jenom z toho, že člověk se historicky zvyklý se v třeba na tělesné věmy, které jsou hlubší a teď ten pocit je třeba pro mě teď pár do Tělesné věmy právě je to, co klame. Hm? E, e, Diana je právě hluboký prožitek, protože v něm tělesné věmy tě nemůžou ovlivnit. To je čistě... Duchovní vě. V rámci tělesných věmů se nemůžeš vyhnout komplexu lpění na tom, co je příjemné a odmítání toho, co je nepříjemné. Jedně koncept tomu, je tento. Začarovaný kruh polomy. A koncept patří. E, e, nepatří tělesnému vědomí, nepatří e, vizuálnímu vědomí, patří jen. Hm? kterému vědomí? Hm? myslí. myslí hm? Ve stavu Diány tělesné vědomí a ostatní doj smyslového vědomí tě nemůžou ovlivnit. To je pohloubení mysli. to po pohloubení mysli je přibližuje eh, k naplnění eh, probuzení. Hm? Je částečné probuzení, neplné probuzení, částečné probuzení. Proč částečné? To, čistota vědomí trvá jen tak dlouho, pokud eh, tento hluboký věn trvá. Jak odejdem, tak zase vědomí může být nečisté a pocity nečistí, Ale tato zkušenost delšího pobytu v čistotě vědomí je nezapomenutelná. Zůstává součastí vědomí až do konce. Takže i v stavu umírání se na ně člověk může vzpomenout. No? Předtím, než bytost zemře, vždycky po velkých bolestech nastane moment velkého ticha. V tomto momentu velkého ticha, jestliže máš tuto zkušenost pohloubení vědomí, vždycky víte. A teda Diana a Džana je to, isté, or to si? Diana je sanskrit, Džana je pali, to je jenom jazyky. V čínštině Čan, v je Zen, Jedna se o stejnou mě. To a potom večer ještě dáme diskuzi a přesnější objasnění. A ještě jsem zapomněl říct, to možná vysvětlím večer, že jestli ten, kdo ještě nemá zkušenost Diany, jak už jsem říkal, meditace na lásku a tak dále, v Mahajanové tradici má začínat po tom, co člověk dosáhne, že to je té džány. Hm? Jestliže člověk nemá krása této meditace, je, že ji může praktikovat eh, s džánou, bez džánu, s nízkou džánou, s vyšší džánou, ve všech stavech mysli. Ale jestliže eh, jogin nemá zkušenost džány, nemá zkušenost absorpce mysli v daný objekt, a chce se to naučit, musí si vyvolit jeden objekt. A o tom, jak, jaké jsou kvality toho objektu, na kterým se trénuje v prohloubení mysli, o tom budu mluvit večer. Teď Příliš moc informací a, a, a málo času na jejich střebání. Tak ty informace nechte v pozadí hlavy. Důležité je e, naučit se pracovat s tím nekonečným prostorem, který k metá patří.